Első rész. Az északából, amely betakar engem. Egy mindig voltak történetek. Az emberek néha-néha suttogtak olyanokról, akiknek nem ment jól balmoralban. Például egy réges régi királynőről, aki a bánatától megőrülve bezárkózott a balmoral kastélyba, és megfogadta, hogy soha nem jön ki onnan. Egy tisztességes egykori miniszterelnök szürreálisnak és teljesen hátborzongatónak nevezte ezt a helyet. Azt hiszem, hogy ezeket a történeteket csak jóval később hallottam, vagy talán hallottam ugyan őket, de jó ideig nem vettem tudomást róluk. Nekem Balmoral mindig is csak a paradicsomot jelentette, egy Disney World és egy Szent liget keresztezése volt számomra. Mindig túlságosan lefoglalt a horgászat, a lövöldözés, a dombon való felle futkározás ahhoz, hogy észrevegyek bármi furcsát a régi kastély fengsújjában. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy boldog voltam ott és akkor. Sőt, lehetséges, hogy soha nem voltam boldogabb, mint azon az aranyló nyári napon Balmoralban, 1997. augusztus 30-án. Egy hete voltunk a kastélyban, és az volt a tervünk, hogy még egy hetet maradunk. Ugyanúgy, mint az előző évben, és mint az azt megelőző évben. Balmoral mikroszezonja egy kéthetes intermedzó volt a Skót felföldön, amely a nyárból a kora őszbe való átmenetet jelezte számunkra. Nagyi is ott volt természetesen. Nagyi a nyarak nagy részét Balmoralban töltötte, és nagyapa, és Vili, és apa, az egész család, Kivéve anyut, mert anyu akkor már nem tartozott a családhoz. Vagy lelépett, vagy kidobták. Attól függ, kit kérdezel erről, bár én soha senkit sem kérdeztem ilyesmiről. Akárhogy is, máshol nyaralt. Görögországban, mondta valaki. Nem, Szardinián, mondta más valaki. Nem, nem, szólt közbe egy újabb valaki. Anyát Párizsban van. Talán anyu maga mondta ezt. Amikor aznap korábban felhívott, hogy beszélgessünk, sajnos ez az emlék, millió másikkal együtt, egy magas, mentálisan zárt fal túloldalára került. Milyen borzalmas, kínzóérzés tud lenni, hogy ott vannak az emlékek, csak a túloldalon, alig pár centire, de a fal mindig túl magas, túl vastag és megdönthetetlen. Nem úgy, mint Balmoral tornyai. Bárhol is volt anyu, megértettem, hogy az új barátjával van. Mindenki ezt a szót használta. Nem társ, nem szerető, barát. Elég kedves vickó, gondoltam. Vili és én csak most ismertük meg. Igazából hetekkel korábban voltunk együtt anyuval, amikor ő először találkozott vele Szentropéban. Jól éreztük magunkat, csak mi hárman, egy öreg úr villájában. Sokat nevettünk, játszadoztunk, ahogy mindig, amikor anyu, Vili és én együtt voltunk, de ezen a nyaraláson még inkább. Minden, ami a szentropéi kiránduláson történt, a menyország volt számomra. Az időjárás fenséges volt, az ételek finomak, Mami folyton csak mosolygott, és ami a legjobb, jetzkék is voltak ott. Ki élehettek? Nem tudom, de élénke nem lékszem hogy Vilivel kimentünk velük a csatorna legmélyebb pontjához, és csak kőröztünk és kőröztünk, miközben vártuk a nagy kompokat, amiknek hatalmas hullámait rámpaként használtuk, hogy felszálljunk a verdeső hullámok tarajára. Nem tudom, hogy nem haltunk meg akkor. Miután visszatértünk a jetskis kalandunkból, jelent meg először anyu barátja. Nem, valószínűbb, hogy közvetlenül előtte. Hello? Te biztos Harry vagy. Holló színű haj, bőr barna bőr, csontfehér mosoly. Hogy érzed magad? A nevem blablabla. Bla bla. Beszélgetett velünk, beszélgetett anyuval, különösen anyuval. Igen, főleg anyuval beszélgetett, és a szemei közben piros szívek kidagadtak. Kétségtelenül Pimasz volt, de ismétlem elég kedves ember volt. Ajándékot adott anyunak, gyémánt karkötőt. Úgy tűnt, tetszett ez az ajándék anyunak, mert sokszor hordta később is. Aztán eltűnt a tudatomból ez az emlék is. Anyu végre boldog, mondtam Willinek, aki azt mondta, ő is így látja.